Ötödik fejezet A hoton senki sem hallotta meg a hangot. Kezdetben egyszerűen túl távoli volt ahhoz, hogy túl az üvöltő szélen. Meg aztán a felkelők katonái a hideggel küszködve készültek a csatára, és kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy éppen ilyesmire figyeljenek. A havas lövészárkokban a felkelő tisztek telitorokból üvöltve adták ki parancsaikat, hogy a legénység a tornádó erejű szélben meghallja őket. A katonák a magas hóban gázolva futottak, hogy végrehajtsák a kapott parancsukat, és a vállukra vetett nehéz, páncélőkörre emlékeztető fegyvereikből időnként oda-oda sóztak egyet az árok jeges peremén túlra. A lövegtornyok szomszédságában emelkedő generátorok recsegni-ropogni kezdtek, és villámcsapásszerű sercegéssel beindult az elektromos áramtermelése. Épp elég, hogy táplálja a föld alatti komplexumot. De még ebből a heves ricsajból is tisztán kivált egy furcsa hang, valami vészjósló dübörgés, amely egyre közeledett, és most már megremegett a fagyott föld is amikor már elég közel volt ahhoz, hogy felkeltse az egyik tiszt figyelmét, a tiszta szemét erőltetve körülkémlet a viharban, hogy megtalálja a súlyos és ritmikus lüktetés forrását. Mások is fölpillantottak a munkájukból, és megláttak valamit, ami egyelőre néhány mozgó pontnak rém Amennyire látni lehetett a kavargó hóviharban, úgy tűnt, hogy a pontok, Lassú, de álhatatos iramban közelednek, hófelhőt kavarva a nyomukban, ahogy a felkelő bázis felé igyekeznek. A tiszta szeméhez emelte elektromos távcsövét, és a lencsét beállította a közeledő tárgyakra. Lehetett belőlük vagy egy tucat, eltökélten gázoltak a hóban, akár a történelem előtti időkből ide ős lények. De nem őslények voltak, hanem gépek, hatalmas, patás állatokra emlékeztető gépek, ahogy ott jöttek, feltartóztathatatlanul, emelet magas, behajlítható lábaikon. Lépegetők! A tiszt lélegzete elakadta, hogy hirtelen ráismerte a birodalom páncélozott terepjáró csapatszállító járműveire. A gépmonstrumok mindegyikén fél emeletes ágaskodtak, mint valami őskori szörny szarvai. A tiszta rádiója mikrofonja után kapott. Zsivány vezér, vétel, itt a 0-3-as pont. Vízhangbázis, öt hetes jelentkezem, a megadott pont felé haladunk. Luke Skywalker még be sem fejezhette a választ, amikor egy becsapódás nyomában hú és jégrögök kezdtek záporozni a tisztre és megrémült embereire. A lépegetők már lőtávolon belőle értek. A katonák jól tudták, az a feladatuk, hogy magukra vonják az ellenség figyelmét, amíg a szállítóhajók biztonságban elhagyják a bolygót, de arra egyetlen felkelő sem készült föl, hogy ezeknek az iszonyatos gépeknek a talpa alatt, vagy a fegyverei tüzében végezze. Szikrázó narancs és sárga lángnyelvek csaptak ki a lépegetők ágyúcsöveiből. A felkelők idegesen kapkodva vették célba a lépegetőket, és minnyáján úgy érezték, mintha jeges, láthatatlan újjak markolnák a testüket. A tizenkét hósikló közül négy az érre vágva átvette a vezetést, és teljes sebességgel a magasba fölhúzva az ellenség felé vették az irányt. Az egyik páncélozott csapatszállító jármű tüzet nyitott, és épp csak, hogy elvétette a rácsapó egyik siklót. A következő lövés azonban már talált. Egy másik sikló szempillantás alatt önemésztő tűzgólyóvá változott, vörös fénybe vonva az égboltot. Luka gépe ablakánát látta a robbanást, osztaga első veszteségét. Mérgében tüzet nyitott az egyik lépegetőre, de csak annyit ért el vele, hogy akár a jégeső zúdult rá a birodalmi légelhárítók záró tüze. Amikor az eszevezett bugdácsolás után végre visszanyerte uralmát a gépe fölött, Lúkhoz egy másik sikló csatlakozott, a zsivány hármas. A két sikló parányi rovarként keringett a hatalmas gépek körül, amelyek dübörgő léptekkel könyörtelenül folytatták útjukat, miközben a többi sikló ismételten tűzpárbajba bocsátkozott a támadó birodalmi monstrumokkal. Zsivány vezér és zsivány három belehúztak, és a vezér lépegető közelébe érve leváltak egymásról, mindketten jobbra döntve a gépüket. Lúk szem előtt megpördült a látóhatár, amikor a lépegető lábai között manőverezve egyenesbe hozta a gépét, aztán a szörny hasa alól kibukkanva ismét a magasba emelkedett. Amikor elérte a megfelelő magasságot, az ifjú parancstok átszólt a kísérőjének. – Itt zsivány vezér, zsivány három vétel! – Jelentkezem, zsivány vezér! – válaszolt Vegs, a zsivány három pilótája. Vegs! – kiáltotta a rádióba lúk, Rendezd a rajodat párokba! Azzal lúk bedöntötte a gépét, csinált egy fordulót és elhúzott az ellenkező irányba, mint Vegs, akit egy másik gép kísért. A lépegető gépek minden ágyúcsövükből okádva a tüzet, masíroztak tovább a havas mezőn. Az egyik támadó gép belsejében két birodalmi pilóta észrevette a felkelők légvédelmi ágyúit, amelyek kiágaskodtak a fehér terepből. A pilóták épp hozzáfogtak, hogy a lépegetőt az ütek felé fordítsák, amikor a homlokzati kémlelő nyílás előtt váratlanul feltűnt egy magányos hósikló, hajmeresztő vakmerőséggel egyenesen feléjük tartott, fedélzeti fegyvereiből torkolattüzek villogtak. A kémlelő nyílás áthatolhatatlan üvege előtt hatalmas robbanás villant, és ült el, miközben a hósikló, feldübörgő hajtóművekkel szágoldva a füstön át, Elsűvített a fejük fölött. Ahogy Lúk felhúzta a gépét, és távolodott a lépegetőtől, visszapillantott. A lézervetőink fabatkát sem érnek, ez ellen a páncél ellen, gondolta. Muszáj, hogy találjunk valami más támadási módszert. A tűzerő mit sem ér. Lúk egy pillanatig azon tűnődött, milyen egyszerű cselfogást alkalmazna egy parasztfiú egy dühöngő állat ellenében. Aztán ismét fordulóba dőlve, és újabb támadásra indulva a lépegetők ellen, elhatározta magát. Zsiványoztag, kiáltotta a rádiójába. Használjátok a szigonyaitokat és a vontató köteleket. A lábaikra menjetek. Ez az egyetlen módja, hogy megállítsuk őket. Hobbi, Itt vagy valahol? Igen, uram, jött azonnal a megnyugtató válasz. Helyes? Akkor mostantól maradja közelemben. Amikor Luke kijött az emelkedőből, szilárdan eltökélte, hogy hobbival szoros alakzatot zárva fog süllyedni. Egyszerre fordultak, aztán zuhanni kezdtek a hot felszíne felé. A gép hirtelen irányváltása ide-oda dobta Ducket, a fiatal irányzót, Luke gépének a pilóta fülkéjében. A legény erősen kapaszkodott, hogy ki ne az újai közül a szigonyvető ravasza, és közben oda kiáltott Luke nak Az anyját! Lúk, Alig tudom tűrtöztetni magam! Robbanások ráztak meg Luke hajóját, vadul taszigálták ide-oda az erősödő záró tűzben. Luk az ablakon át megpillantott egy másik lépegetőt, amelyen láthatólag mit sem fogott a felkelők támadósiklainak teljes tűzereje. Luke kiszúrta magának ezt a gépet, és ereszkedő ívbe döntve a gépét, elindult feléje. A lépegető köpködte rá a tüzet, a lézersugarak és a záró tűz pukkanásai valósággal egybefüggő falat képeztek Luke előtt. – Te csak maradj nyugodtan, Dák üvöltette Lúk, túlharsogva a detonációk moraját. – És készülj fel a vontató kötél kilövésére! – egy közeli erős robbanás remegtette meg Luke siklóját. Minden erejét meg kellett feszítenie, hogy visszanyerje uralmát a hánykolódó gép fölött. Lúkról ömlött a veríték, a hideg ellenére, ahogy megkísérelte egyenesbe hozni a sűrjedő gépet. De a horizont még mindig tótágast állt a szem előtt. Készülj, Dak, Mindjárt ott vagyunk, jól vagy? Dák nem felelt. Lúknak nagy nehezen sikerült fordulnia, és látta, hogy hobbi gépe tartja az irányt, szorosan ott halad mögötte, és vele együtt kerülgeti a felvillanó robbanásokat. Még jobban hátra keveredve a fejét megpillantotta Dakot, akinek vér szivárgott a homlokából, ahogy ott ült a műszereire roskadva. Dak! Eközben lent. A felszíni generátorok szomszédságából a felkelők lövegei veszettül szórták a tüzet a birodalmi lépegető gépekre, láthatóan minden eredmény nélkül. A birodalmi lövegek egyre jobban belőtték őket. A Valóságos hókitörések csaptak az égre a felkelő bázis közvetlen környékén. Kis híján megvakítva az embereket a szakadatlan záporozó tüzérségi tűzzel. Az a tiszt, aki korábban elsőként pillantotta meg a hihetetlen gépmostrumokat, most emberi oldalán harcolva, az elsők között hullott el az egyik lépegető kaszaboló lézersugarai alatt. Oda rohant néhány katonája, de már nem tudtak segíteni rajta. Túl sok vér folyt el a testéből, skarlát piros foltot hagyva a hagon. Az egyik tányérszerű löveg, amelyet közvetlenül a generátorok szomszédságában állítottak föl, tovább fokozta a felkelő köztüzét. De az iszonyatos robbanásokkal, mit sem törődve, a lépegetők folytatták a menetelést. Egy másik sikló hősies zuanó repülésben bevetette magát két lépegető közé, hogy nyomban találat éri az egyik monstrum ágyúiból, és aztán fellobbanó lángnyelvektől övezve felrobbanjon. A felszíni robbanások megrázták a jéghangár falait, amelyekkel lassan egyre mélyebb repedések tátongtak. Hánz és csubakka még mindig őrült iramban dolgozott, hogy elkészüljenek végre valahára a hegesztéssel. Munkaközben felfelpillantottak, és nem maradt kétségük a afelől, hogy a repedező jégmennyezett perceken belül a fejükre omlik. Az első adandó alkalommal, mondta Hán, teljes nagyavítást végzünk ezen a tragacson. De tudta ő is, hogy először ebből a fehér pokolból kell kijutnia a Millenium Falconnak. Még mindig a hajon dolgoztak, a Vuki megő, miközben hatalmas égdarabok hullottak a mennyezetből, ahogy a robbanások ereje kilazította őket. Leila hercegnő is sietősen haladt, hogy aztán a mennykőként hulló, fagyott sziklákat kerülgetve menedéket keressen a felkelők hadműveletei központjában. Nem hiszem, hogy képesek leszünk megvédeni egyszerre két szállítmányt is, szólt oda neki Riekán tábornok, ahogy belépett a helységbe. Elismerem, hogy kockázatos, felelte a hercegnő, de az elterülő mozdulatok kudarcot vallottak. Leila látta, hogy a szállítványok indítása túl sok időt vesz igénybe, és nincs más választásuk, mint hogy felgyorsítsák a folyamatot. Réken parancsot adott a rádiónát. át. – Indítóhely, sűrítsék a felszállásokat! Amikor a tábornak kiadta a parancsot, Leila odafordult az egyik szárny segédhez. – Kezdjék el a földi személyzet kiürítését! – de tudta, hogy menekülésük egyetlen esélye a felkelők egységei sikert érnek el a felszínen dúló csatában. A pirodalmi vezér lépegető hideg és kényelmetlen pilóta fülkéjében Verst tábornak odalépett hóruhába öltözött pilótái mellé. Mennyire vagyunk még a generátoroktól? Az egyik pilóta fel sem nézve a műszereiből felelt neki. 6-4-1 Vers tábornok elégedetten magáé elé húzott egy elektronteleszkópot, és a nézőkébe kukucskálva szemügyre vette a lövedék formájú csúcsos generátorokat, meg a tövükben harcoló felkelő katonákat. A lépegetőt váratlanul megrázkódtatta a felkelők heves ágyú tüze. Vers hátratántorodva látta, hogy pilótái kétségbe esetten kapaszkodnak a műszerekbe, és igyekeznek megóvni a gépet a fölbukástól. A zsivány három éppen rátámadta vezér lépegetőre. Pilótája, Vegs, harsány felkelő üdvrivalgást hallatott, amikor látta, mekkora kárt okoztak az ágyúi. Vegs siklója mellett elsúant néhány másik gép, épp az ellenkező irányba tartva. Vegs egyenesen egy másik halágépezet felé vette az irányt. Amikor a szörnyetek közelébe ért, Vegs oda az irányzójának. – Szigonyt kioldani! – Miközben a gép vakmerően cikázott a lépegető emelett magas lábai között, az irányzó meghúzta a szigonyvető ravaszát. A sikló tattyából abban a pillanatban hangosan sziszegve kiröppent a szigony, jó hosszú kötelet rántva maga után. – Kötél kint! – kiáltotta az irányzó. – Hadd menjen! – Vegs látta, amint a szigony becsapódik az egyik fémlábba, miközben a siklója hátuljából még mindig tekeredett lefelé a vontató kötél. Műszereire pillantott, aztán fordulóba döntve a gépét, ismét visszakanyarodott a birodalmi gépezet eleje felé. A hirtelen fordulat nyomán, ahogy Vegs megkerült a szörny egyik hátsó lábát, a kötél köréje feszült, mint valami acélpányva. Eddig minden úgy ment, ahogy Luke elképzelte, gondolta Vegs. Most már nincs más dolga, mint hogy ismét a lépegető mögé kerüljön. Veg, miközben végrehajtotta a manővert, egy villanásnyi időre megpillantotta a zsiványvezért. – Kötél kint! – kiáltotta ismét az irányzó, miközben Vegs elhúzott a gúzsba gabajodott lépegető mellett, egészen közel a fémtesthez. Vegy irányzója most meghúzott egy másik kapcsolókart, és a kötél másik vége elvált a sikló tatjától. A sikló süvítve eltávolodott, és vegynek nevethetnéket támadt, amikor visszapillantva meglátta fáradozásuk eredményét. A lépegető gép veszettül kínlódott, hogy folytassa az útját, de a felkelők acélkötele teljesen összegabaitotta a lábait. Végül aztán az oldalára dőlt, és jókor jókora hófelhőt kavarva maga körül, dübörögve a földre rogyott. – Zsivány vezér, Egyet már elkaptam, Luke! – jelentette Wedge a mellette elhúzó gép pilótájának. Látom, Wedge! – válaszolt Skywalker parancsnok hangja. – Jó munka volt! – az árkokban harcoló felkelő katonák egészen felvidultak a látványra, amikor a támadó gépezet alatt kibicsaklottak a lábai. Az egyik tiszt kiugrott a hófedezékéből és jelt adott az embereinek. A katonák kiözöllödtek a lövészárkokból, és fergetekes rohamot intéztek a megrodgyant lépegető ellen. Oly hamar ott termettek, hogy a birodalmi katonák még csak nem is gondolhattak rá, hogy kiszabadítsák magukat a horpad fémlapok közül. A felkelők már épp azon voltak, hogy behatoljanak az ellenséges gépezetbe, amikor a lépegetőt váratlanul belülről induló hatalmas robbanás vetette szét, sziklányi fémrepeszeket haigálva az elképet rohamozók felé, akiket a légnyomás valósággal hanyat döntött a hóba. Luke és Zev jól látta a lépegető végső romlását odafentről, ahogy gépeiket ide-oda billegtetve kerülgették a légvédelmi lövedékeket. Amikor végül zuhanásba fordulva leváltak, dípeiket megremegtette a megmaradt lépegetők ágyú tüze. – Zsivány kettő, felkészülni! – mondta Lúk és az ablakon át, a vele párhuzamosan repülő siklóra pillantott. – Szigonyt célra tartani! Biztosítalak! De akkor újabb robbanás hallatszott, amely ezúttal Zef az orr részében okozott kárt. A pilóta úgy szólván semmit se látott a szem előtt felszökő füstfelhőből. Küszködött, hogy szinten tartsa a gépét, de az ellenséges lövegekből rázóduló tűz ide-oda vetette. Zev annyira nem látott már a gomolygó füstönát, hogy a másik birodalmi lépegető böhöm testét csak akkor vette észre, amikor már közvetlenül a fegyverei csöve ért. A zsivány kettő pilótája villanásnyi fájdalmat érzett. Aztán tömpe gépe, amelyből csak úgy dölt a füst, úgy sem kerülhette volna el az összeütközést a lépegetővel, az újabb ágyú tűz közepette hirtelen lángba borult. Zevből és a hajójából csak apró foszlányok maradtak, mire a földbe csapódtak. Lúk látta, mint zev sorsa beteljesült, s émeigett a gondolatra, hogy még egy barátját el kell veszíteni. De most nem volt arra idő, hogy a fájdalmával törődjön. Sok-sok élet függött az ő álhatatos vezérletétől. Kétségbe esetten körülnézett, aztán beleszólt a mikrofonjába. – Vegy! vegy! Zsivány három jelentkezz! Szigonyt irányoz és kíséri a következő menetben. Miközben beszélt, Lúkot iszonyú erőű találat érte, átszakítva a gépe fémburkát. Rémülten küszködve a műszereivel, hiába való kísérletet tett, hogy kézben tartsa a kis gépet. Jeges félelem markolt a szívébe, amikor észrevette, hogy valahonnan gépe hátsó fertályajúból sűrűn gomolyog a fekete füst. Akkor végérvényesen rádöbbent, hogy sérült siklójával már csak pillanatokig maradhat a levegőben, és hogy a baját még csak tetézze, pályája végpontjában feltűnt egy lépegető gigászi alakja. Lúk vadul rángatta a gépe kapcsolóit, miközben a sikló egyre lejjebb süllyedt a talaj felé, hosszú láng és füstcsóvát húzva maga mögött. Addigra már-már fokozódott a hőség a pilóta fülkében. A lángnyelvek már a fülke belsejét nyaldosták, kényelmetlen közelségben lókhoz. Végül aztán nem volt más hátra. Egészen levitte a gépet, hogy néhány pillanat múlva, minden eresztékében, recsegve-ropogva, megfarolva a hóban, Végké földet érjen, alig néhány méterre az egyik birodalmi lépegetőgéptől. Amikor a becsapódást követően a gépe végre megállapodott, Luke kibújt a pilótafülkéből, és elborzadva bámulta a fenyegetően közeledő lépegetőre. Luke minden erejét összeszedve gyorsan kiráncigálta a lábát gépe elgörbült műszerfala alól, és felhúzózkodott a pilótafülke tetejére. Valahogy sikerült neki félig kinyitni a csapóajtót, és kimászott a hajóból. A sikló hevesen remegett a közeldő mammut minden egyes lépésére. Luke csak most látta igazán, hogy valójában milyen hatalmasak ezek a négylábú rémségek, amikor megfosztván gépe biztonságot adó menedékétől, szemtől szembe került egyikükkel. Aztán eszébe jutott Duck, visszafordult hát, és megpróbálta a kiránciálni barátja élettelen testét a sikló roncsai közül de nem boldogult vele. A test mozdíthatatlanul beszorult a pilótafülke horpat lemezei közé, ráadásul a lépegető is ott volt már a nyakám. Lúk a lángokkal dacolva benyúlt a siklóba, és előhalázta a szigony puskát. Meretten nézte a közeledő gépesített behelmútot, és hirtelen támadt egy ötleten. Ismét benyúlt a pilótafülkébe, és újaival keresgélni kezdett egy aknát, amely tudta, ott van valahol a gépe belsejében. Nagy erőfeszítéssel a végsőké nyújtva a karját, a keze végre rátalált az aknára. Lúk az utolsó pillanatban ugrott félre a járműve mellől, mert a következő pillanatban a feje fölé tornyosuló gépezet felemelte, az egyik tömb, tonnás lábát, és kellő lendülettel rátaposva, valósággal palacintává alapította a gépet. Lúk meghúzódott a lépegető hasa alatt, Együtt haladt vele, hogy elkerülje iszonyú lábait. Fölemelte a fejét, és érezte, hogy végsúhint arcán a jeges szél, amiközben a szörnyeteg alsó fertájait méregeti. Lúk, ahogy ott futott a gép hasa alatt, fölfelé irányította a szigony puskáját, és tüzelt. A puskából hosszú, keskeny húzal vágódott ki, és a végére erősített mágnes szilárdan odatapadt a gép hasához. Lúk futtában ráakaszkodott a huzarra, hogy kipróbálja, vajon képes lesz-e megtartani a súlyát. Aztán a húzár rugos dobját az övéből lógó egyik szorító bilincshez erősítette, és hagyta, hogy a felcsévérődő huzalvék felráncsa magával a magasba. Most aztán, hogy ott csüngött a szörnyhasa alatt, szemügyre vehette a még lábon álló lépegetőket, meg a felkelők megmaradt két hósiklóját, ahogy a tűzgombócok között lavírozva folytatta a csatát. Felhúzódszkodott egészen a gép fényburkáig, ahol már korábban észrevette egy kisméretű csapóajtót. Gyors mozdulattal ráirányította a lézerkardját, felvágta az ajtót, behajította a kezében szorongatott aknát, és sietve leereszkedett a húzalom. Amikor leért, túl erősen potyant a földre. A hóban elterülve elveszítette az eszméletét. A lépegető egyik hátsó lába csak hajszál híján került el aléltan heverő testét. A lépegető egy kissé eltávolodott, aztán folytott robbanás hallatszott a belsejéből. A gépesített szörnyetegi gigantikus teste váratlanul szétvált az eresztékeinél, és a robbanás erejétől hatalmas ívben repültek ki belőle a belső berendezések és a burok fémdarabjai. A birodalmi támadó szerkezet szölöpszerű gólyalábai megrogytak, és a hatalmas test füstölgő, mozdulatlan halombaroskadva elterült a hóban.